Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah <coughs> Wa man yudlil falahadiyalah <coughs> Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan wa abduhu wa rasulhu la nabiya ba'dah Salallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah Fa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu ttakullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ttakoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa battha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuta'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa wa khairul hadithi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhdatsatuha bid'ah wa kullu bid'atin bid ah, bid nah. nah. alhamdulillah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 Pelajaran kita dalam kitab Al-usul min al usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utaymin al rahimahullahu ta'ala Kita sudah sampai pada Akhir bab Jadi Akhir pembahasan Dalam kitab ini Beliau menyebutkan, setelah menyebutkan tentang bab Ijtihad, beliau menyebutkan At-taklid, bab tentang taklid Ta'rifuhu Definisinya adalah At taklid dulu, kotan itu secara etimologi, secara bahasa adalah wadu ashshayi fil unuki muhiyatun bihi kalqiladah meletakkan sesuatu di leher yang melingkarinya, ya. seperti al dan seperti kalung. Nah, itu secara bahasa. Wastilahan, ada pun secara istilah, secara syar'i. <coughs> Kata beliau, itibāu menlaisa kauluhu hujatan. Secara syar'i, secara istilah taklid itu adalah mengikuti seseorang yang ucapannya bukan hujjah. Nah, mengikuti seseorang yang ucapannya bukan hujjah. Kata beliau, fakhoroh jamikaulinda keluar dari definisi definisi ini. Ya, keluar dari definisi ucapan kami maksud beliau man laisa qauluhu bi man laisa qauluhu hujjatan yaitu seseorang orang yang bukan ya, seor or seorang yang ucapannya bukan hujjah. Keluar darinya adalah ya ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'u ahli al-ijma'i wattiba'u sahabi idza qulna anna qaulahu hujjatun. Nah, keluar dari uh, definisi ini ya. <coughs> Karena beliau sebutkan ee uh, taklid itu adalah mengikuti Seseorang yang ucapannya bukan hujjah. Nah keluar dari itu Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengikuti ucapan Nabi SAW itu bukan taklid. Ya. Yang kedua, wadtaba wadtaba ahl, ahli ahli ijma' dan mengikuti ahli ijma'. I. Nah, ya kalau kita mengikuti ijma' para ulama kita mengambil satu pendapat yang merupakan ijma' ulama, ya, maka tidak disebut sebagai sebagai taklid. Ya, nah, masyaAllah Taala, wwtiba as-sahabi ya, dibikin pula mengikuti sahabat qulna Kalau kita mengatakan inna kaulahu hudjatun ini sudah berlalu, bahasanya uh, ucapan sahabat, ya, ucapan sahabat kaulus sahabi, ya, itu ada khilaf perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya. Apakah ucapan sahabi, sahabat itu adalah hujjah atau bukan? Nah, sebagian ulama berpendapat ucapan sahabat adalah hujjah. Sebagian mereka merinci ucapan sahabat hujjah kalau itu adalah ucapan khulafa' roshidin, para khalifah yang empat, atau uh, ucapan Abu Bakar uh, dan Umar, nah, atau ucapan khalifah yang empat. Nah, kata mereka ucapan sahabat hujjah kalau sebagian mereka mengatakan ucapan sahabat itu adalah hujjah kalau tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Nah, ta'ala Ya, jadi mengikuti sahabat dalam satu permasalahan dari satu pendapat, ya maka itu bukan bukan taklid, bukan taklid. Nah, masya Allah. Ya, fala yusamma ittiba al-shayi min dalikataklid dan maka mengikuti ya, sesuatu dari tiga perkara yang telah disebutkan tadi. Ya, itu tidak disebut sebagai taklid yanahu ittiba'un lil hujjati karena itu merupakan mengikuti ittiba' kepada hujjah lakin qad yu'samma taklidan ala wajihil majazi wa tawassu' tapi ya terkadang kata beliau disebut sebagai taklid ya karena uh, seca secara kiasan saja kata kiasan atau uh, apa namanya tawassu' ya apa namanya secara tawassu' <coughs> maksudnya Melebar luas dalam menggunakan istilah seperti saya, saya bilang begini, saya taklid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mimbau tawassu' saja. Tapi pada hakikatnya itu bukan taklid. Nah, jadi boleh juga kita mengatakan demikian. Saya taklid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masya Allah. Yeah. Jadi kalau kita mengikuti Hadis Rasulullah SAW ya, mengikuti ucapan Nabi SAW atau perbuatan beliau SAW itu bukan taklid, ya, bukan taklid. <tuh -tuh> ya. Kalau ada orang, kalau ada orang yang ya, ada seorang alim umpamanya dia berpendapat dengan satu pendapat, yang pendapatnya tersebut, ya, ada dalilnya, disebutkan dalilnya. Ya. Ketika ada seseorang mengikuti alim itu. <tuh -tuh> Ya, dan dia mengetahui dalil alim tersebut Maka orang yang mengikuti alim ini Itu tidak disebut sebagai taklid Tapi disebut sebagai orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW Kerana dia tahu dalilnya Disebutkan dalilnya Nah ini Apa namanya Perlu diketahui ya, Kerana di zaman kita sekarang Terlalu banyak orang-orang yang Apa namanya Serampangan dalam Perkara ini ya, Antara orang yang gulu berlebihan ke kanan ada juga yang gulu berlebihan ke kiri Nah, Masya Allah Akan datang nanti insya Allah Tentang uh, hukum taklib Ya yeah. Kita kasih contoh Seperti uh, masalah sholat tarawih Masalah sholat tarawih Ya yeah, ada sebagian orang Subhanallah yeah, Dia mengatakan uh, Sholat tarawih Sholat, sholat tarawih itu uh, Apa namanya Harusnya 20 rakaat <laughs> ya. Kalau sebelah serakaat itu tidak disebut sebagai Tarawih nah, Kemudian dia bawakan uca ucapan Nukilan-nukilan uh, dari para ulama A'imatul Madhahib Dari kalangan Madhab Hanafi Madhab uh, ya, Maliki, Syafi'i dan Hanbali ya, Semua mengatakan 20 rakaat ya. Ya. Atau ada uh, salah satunya Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Mengatakan 36 rakaat nah, Kemudian dia bilang ya, Dia mengatakan Ini belakangan ini saja baru ada uh, Sejak datangnya apa namanya Arab Saudi dan Wahabinya subhanallah ya dia salahkan Arab Saudi hanya karena apa karena ada sebagian kaum muslimin di negeri kita di Indonesia ini ada yang salat salat tarawihnya Cuma 11 rakaat saja nah dia salahkan itu ya kemudian ya munculkan fitnah-fitnah yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang mencukupkan diri dengan tarawih 11 rakaat dia mengatakan mereka itu menganggap tarawih lebih dari 11 rakaat bidah nah Masyaallah. Kemudian bawa-bawa nama Arab Saudi dan Wahabinya, ya, kata orang tersebut. Ya. Ini bentuk dari bentuk-bentuk uh, kejahilan. Ya. Sedangkan di Arab Saudi orang salat tarawihnya 20 rakaat, bahkan mungkin lebih. Ya. Dan ingat Arab Saudi, Arab Saudi itu ya, madhab resmi mereka itu Hambali. Ya. Dalam madhab Hambali, dalam madhab yang kami pelajari dalam madhab Hambali itu, ya, salat tarawih menurut madhab Hambali itu 20 rakaat. Ya, jadi tidak benar kalau dikatakan ya, Arab Saudi dan Wahabinya mengatakan eh uh, salat tarawih hanya 11 rakaat dan lebih dari itu bidah. Ya, enggak benar seperti itu. Ya. Adapun kaum muslimin di Indonesia yang mereka, mengata, ya, mereka mengamalkan tarawih 11 rakaat itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kalau hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah. Atau uh, Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam Abu kita Aisyah radhiallahu anha mengatakan Nabi saw tidak pernah tidak pernah solat solat malam melebihi sebelas rakat. Nah, la atas al antulihinna wa husnihinna. Jangan kau tanya tentang uh, panjangnya solat beliau dan jangan kau tanya tentang kualitasnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama juga. Ulama-ulama ya. yang apa namanya yang sekarang banyak orang-orang olok-olok dengan istilah Wahabi seperti Syekh uh, Ibnu Baz rahimahullahu taala Abdul Aziz bin bin Abdullah bin Baz dia ya, beliau juga menyebutkan beliau mengatakan tidak mengapa orang-orang 11 salat 11 rakaat tidak masalah salat 20 rakaat pun tidak tidak masalah ya, dan beliau juga tidak membid'ahkan hal tersebut orang yang hanya mencukupkan diri hanya 11 rakaat saja berdasarkan hadis Aisyah boleh-boleh saja nah demikian pula uh, siapa Al Syeikh Muhammad bin Saalim bin Sa'imin rahimahullah pengarang kitab ini, ya. Beliau punya kitab namanya ya Syarah al Mumti. Nah, Syarah Zadul Mustaqni, ya. Masya Allah taala. Beliau beliau menyebutkan itu kitab salah satu kitab fikih hambali, ya. Beliau menyebutkan tentang hal tersebut. Yang 11 rakaat silahkan dua rakaat silahkan. Kenapa? Kau umuman sahabat Nabi saw. Salatul Layl lima tahmah. Nah, nah salat malam itu dua rakaat dua rakaat dua rakaat dua rakaat. Ya. kata beliau dalam hal ini ada yang gulu, ya, berlebihan. Sampai ada yang mengatakan kalau lebih dari 11 rakaat ya itu salah, disalahkan. Nah, harus harus wajib 11. Dan, dan beliau juga menyebutkan demikian pula kekeliruan sebagai orang yang mengatakan ya <coughs> harus 20. Ya, tidak boleh 11. Ya. Kata beliau al-amru uh, fihi al majal fihi wasi'. al kamaqul rahimohullah taala. Ya, kurang lebih seperti itu, Boleh sebutkan permasalahan ini, ini, ini luas perkaranya. Ya, yang mau sholat 11 rakaat saja silahkan, ya, yang mau tambah 20 rakaat silahkan. Kalau dulu zaman Nabi SAW, beliau sholat 11 rakaat. Itu 11 rakaat sampai habis, selesainya hampir apa? Uh, sebelum sholat subuh. Sampai-sampai sebagian sahabat khawatir, jangan sampai mereka tidak dapat sahur. Ya, Karena sholat Nabi SAW panjang, sampai Abdullah bin Mas'ud radallahu anhu ikut sholat di belakang Nabi SAW, itu sampai tidak mampu beliau. Makanya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi s.a.w. itu kalau salat malam hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak-bengkak pecah-pecah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Umar ya, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu diringankan. Nah, diperbanyak diperbanyak rakaatnya tapi diringkas salatnya. Nah, manapun yang kita ikuti, entah itu yang sebelas rakaat atau yang 20 rakaat silahkan Ya. Tidak ada masalah. Hatta orang tak solat tarawih pun tidak berdosa. Kena solat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi tidak usah terlalu apa namanya berlebihan. Eh, sebagian orang ada yang berlebihan kemudian menyalah-nyalahkan Arab Saudi, ya, menyalah-nyalahkan Wahabi. Tidak usah salah-salahkan negara orang lain. Ya. Negara kita terlalu banyak masalah. Mau sampai mau salah-salahkan orang lain. Nah, Allahumma stahn. Hanya karena dia jahil terhadap perkara ini. Ya. Jadi Arab Saudi itu eh, apa namanya? Mazhab resmi mereka Hambali, ya. Dan dalam mazhab Hambali salat tarawih itu 20, 20 rakaat. Jadi, keliru besar dusta kalau ada yang mengatakan Arab Saudi membid'ah-bid'ahkan salat tarawih yang uh, lebih dari 11 rakaat. Itu apa namanya? eh uh, ya. Dan orang yang mengucapkan dan menyebarkan perkara ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang nanti hari kiamat yang tidak ada lagi, ya. Kesempatan untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, ya semumpung masih hidup, ya bertaubat. Jangan terlalu suka fitnah-fitnah orang, kemudian bawa-bawa wahabi-wahabi dan segala macamnya. Ya, baik. Ya, jadi orang yang mengikuti hadis Nabi SAW, mengikuti ucapan Nabi SAW, itu tidak disebut sebagai taklid. Nah, kemudian kita beliau, mawadiyot taklit. Tempat-tempat di mana seorang itu, uh, tempat-tempat uh, taklit. Ya. Di mana seorang itu bisa taklid? di mana... Bisa, uh, tidak bisa taklid dan seterusnya kata beliau yakunu at-taqlidu fi mawdhi'aini taklid itu terjadi pada dua tempat ya. al-awwalu ay al-muqallidu ammiyyan la yastati'u ma'rifata al-hukmi bi nafsihi fa farduhu ta'ala ta fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun surah an-nahl ayat 3 kata beliau taklid itu terjadi pada dua tempat yang pertama seorang muqallid muqallid itu pelaku taklid ya muqallid pelaku taklid tadi kata qallad ya qallid atqlidan muqallidun nah ya itu fa'ilnya pelakunya ya isim fa'il tempat yang pertama sang muqallid adalah orang yang ami amiyan nah seorang yang awam ya tidak mampu mengenal hukum dengan dengan sendirinya ya. dia sendi, dirinya sendiri itu tidak mampu untuk mengenal hukum tidak mampu untuk beristinbat dia awam ya orang awam dia Nah, farudhuh taklid maka kewajibannya adalah taklid. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 43 fasalu ahlad zikri ing kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, yani ahli ilmu, ing kuntum la ta'alamun. Kalau kalian tidak, tidak mengetahui. Nah, Mas masya Allah tala. Ta Dan. <coughs> nah. Weyakliddu afdal, man yajidhu ilman wara'an, wara'an begitu. Nah. <coughs> dan hendaknya dia taklid kepada orang yang, yang orang yang didapati itu adalah orang yang lebih afdol dari sisi apa keilmuan dan kewaraannya. Nah, ini sudah berlalu di pembahasan yang telah berlalu. Nah, faintasawain dahul istnani khuyira baynahuma kalau Antara dua orang yang dia ingin taklid antara dua ulama, dua alim yang ingin dia ikuti sama-sama dari sisi ilmu, sama dari sisi kewaraannya maka Khairullahumma dia memilih diantara salah satu diantara keduanya untuk ditaklidi Nah, dia dia awam, mungkin saya awam, saya mau taklid kepada salah satu dua orang alim di zaman ini. Nah, yang mana saya ikuti alim A atau alim B? Sedangkan mereka berdua dari sisi ilmu, dari sisi warannya, zuhudnya, ibadahnya sama, ya, maka saya boleh memilih antara salah satu diantara keduanya. Tapi kalau diantara dua alim ini ada satu yang lebih ada nilai plusnya dari sisi ilmu apalagi dari sisi kewaranya dibandingkan alim yang B, ya maka saya pilih yang A. Ya, tapi kalau sama maka saya pilih diantara salah satu diantara keduanya. Nah, itu tempat yang pertama. Seorang awam yang eh, tidak mampu untuk mengenal hukum dengan sendirinya, ini ya, yani dirinya sendiri tidak mampu untuk beristimbat. Astaga, yang kedua. Ayyaku alil mujtahidi. Nah. Ayyaku mujtahidi hadithatun taqtadil fawriyyatah wa la yatamakkanu min an-nadhari fiha fayajuzu lahu at Kondisi yang kedua ya terjadi sesuatu hadithah. Ya yes. su Ya, kejadian kontemporer, kejadian-kejadian ya. kontemporer atau satu kejadian bagi sang mujtahid, ya, sang mujtahid yang kejadian ini tak tafawuria ya, yang mengharuskan dia harus segera <coughs> mengetahui hukumnya. Nah, sedangkan walaitema kanumian nafori fiah, sedangkan dia tidak mampu untuk uh, melihat dalil dalam perkara dalam urusan tersebut. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk taklid. Ya. Nah. nah. di sini boleh jelaskan, ahyanan nah tanzilu bi syakhsin nazilatul. Terkadang terjadi satu kondisi, satu kejadian, ya. Eh kondisi kejadian, kejadian kontemporari masa kini umpamanya, ya. Hadis hadisatun minal hawadith kata beliau. Yakni hadisatun atau yakni hadisatan minal hawadisi wa huwa ahlan lil sedangkan dia adalah seorang yang mampu untuk berijtihad lakin la yatahi'u waqtu lil tapi tidak ada cukup waktu untuk berijtihad fa la yamakkadu min muraja'atil kutubi wal dia tidak tidak sempat tidak mampu lagi untuk uh, muraja'ah ya meneliti kembali kitab-kitab dan dalil-dalil nah wal wal nadhari fi aqwali ahli ilmi dia tidak tidak sempat pula tidak mampu lagi ya tidak sempat lagi untuk melihat meninjau kembali ucapan-ucapan pendapat-pendapat ahli ilmu maka fa inai din yakunu farduhu taqlid maka dalam kondisi seperti ini ya kewajibannya adalah taqlid keharusannya dia dia taqlid nah masyaallah taala matalan kita boleh contohnya nahnu kami ini ya, ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap uh, matan yang beliau tulis sendiri kata beliau masalah contohnya nahnu idza ajizna an na'rifa hukmal masalati wa ayyana dhalika nah kami kalau sudah tidak mampu untuk mengetahui hukum satu masalah dan terkadang ya, itu terjadi Fa innana ghaliban maka semuanya kami galiban ya kebanyakannya ya mayoritasnya kami nuqallidu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ta rahimahullah kami taklid kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah karena qaulahu akhrabu ila as-sawabi min ghairihi karena ucapan beliau itu lebih dekat kepada kebenaran daripada ucapan imam-imam yang lainnya nah ini sudah kita jelaskan uh, pernah kita singgung tentang uh, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala nah Seorang alim ahli ijtihad dalam Madhab Hambali, diminta ini rahimahullah taala itu asalnya beliau uh, salah satu tokoh atau alim ulama dalam yang mengikuti Madhab Hambali. Nah, dan beliau sampai pada derajat ijtihad. Nah, makanya beliau digelari oleh para ulama dengan gelar julukan Syekhul Islam. Nah, dalam Madhab Hambali, kalau ada orang kalau kalau para ulama dalam Madhab Hambali mereka menyebutkan kalau Syekhul Islam Ya, rahimahullah. Tidak disebut namanya. Ah, Yang dimaksud dengan Syekhul Islam itu adalah Ibn Taymiyyah. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyyah ta rahim al-harani rahimahullah ta'ala. Nama. Masya'Allah Kata beliau, walana anuqallida akhar dan boleh juga bagi kami untuk taklid kepada alim yang lain. Lianna qala Syekhul Islam au... Lain kau lah syekh Islami, atau biarlah min ahli ilmi, wainkanah ya, akhribahil sawabi. Lakin nahulaih syawaban kata Ayan. Ini kata beliau dan boleh juga bagi kami ya, untuk taklid kepada alim yang lain, ya, selain syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah. Kenapa? Karena ucapan atau pendapat syekhul Islam Ibn Taymiyah itu dan ucapan ulama yang lainnya juga dari kalangan ahli ilmu. Walaupun ya, ucapan mereka itu lebih dekat kepada kebenaran akan tetapi laisa sawaban qat'iyan tapi bukanlah kebenaran yang pasti. Ya, maksudnya namanya manusia bisa salah, bisa bisa benar. Li ihtimalil khata' li ihtimali khata'i fi haqqihi karena bisa bisa terjadi kemungkinan kesalahan pada pada diri beliau. Ya. Wa li oleh karena itu kita mengatakan innal qawlar rajih annahu <coughs> tidak wajib untuk mengikuti, untuk taklid kepada alim yang lebih afdal bersamaan dengan adanya mafdul, alim yang mafdul. Ya. Afdal si ah. A. Ya, antara A dan B, yang afdal adalah A. Ayat si B ini disebut mafdul. Nah. nah, dalam kondisi seperti ini, saya, saya, saya tidak wajib... Ya. Kata beliau, kita tidak wajib untuk mengikuti yang afdal bersama dengan adanya mafdul. Bisa saja, saya ikut yang mafdul. Bisa saja. Nah, karena hukum asalnya boleh. Nah, nanti akan kita sebutkan kesimpulannya insyaAllah tentang hukum taklid. Hukum taklid. Nah, sebagian ulama, kata beliau, فَبَعْدِ ulamai, Sebagian ulama mengatakan, إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أُسُلِدْ دِينَ Kalau permasalahannya adalah permasalahan tentang usuluddin. Masalah akidah. Kekodiah til iman ibillahi wa malaikatih wa kitabih wa rasulih wa liyabil akhir wa sifatillahi wa ghairi dzalika. Seperti permasalahan keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari-hari akhirat dibikin pula tentang sifat-sifat Allah dan yang lainnya. Fa'in nahulaiyajuzufihat taklid. Kena sungguhnya, ya tidak boleh dalamnya untuk taklid. Tidak boleh taklid di dalamnya. Li'anahadil umur yajibu fi hal jazm. Nah. Kata beliau karena perkara ini ya wajib ada jazam kepastian dalamnya sedangkan wa taqlidu yufidu dhanna sedangkan taklid itu hanya ya melahirkan dhon sangkaan saja nah falana kh bima yufidu dhanna fi amrin wajib fihil jazam maka kita tidak mengambil ya sesuatu yang hanya melahirkan sangkaan saja pada perkara yang wajib ada kepastian di dalamnya Nah, jadi sebagai ulama berpendapat demikian. Ya. Makanya beliau jelaskan setelahnya kata beliau rahimahullah taala Wa ashtarat ba'dhum li jawazi at taqlidi alla takuna al mas'alatu min usuliddini allati yajibu i'tiqaduha. Di anna al aqaidah yajibul jazmu fiha wa Sebagian ulama mempersyaratkan, sebagian ulama mempersyaratkan untuk boleh ya taklid itu hendaknya masalahnya adalah bukan dalam, uh, nah, bukan dalam masalah usulul din, masalah akidah maksudnya, yang merupakan perkara yang wajib diakini. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya pembahasan akidah, akidah itu, ya pembahasan akidah maksudnya, ya, wajib ada jazm di dalamnya, kepastian. Ya, sedangkan taklid itu hanya melahirkan dhon saja. Melahirkan sangkaan saja. Ya. Masyaallah taala. Wal <tuh> dan beliau merujihkan wal tapi yang rajih yang kuat dalam masalah ini, ya. Tadi beliau sebutkan washtarata ba'dhum, sebagian ulama mempersyaratkan. Kata beliau wal tapi yang rajih dan yang rajih yang kuat dalam permasalahan ini annadzalika laisa bi syartin. Itu tidak bu, uh, tidak dipersyaratkan. Ya, itu bukanlah perkara yang dipersyaratkan. Nah, Basyarah Taala. Yang umum dikau lihat Taala berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 43. Fasalu ahla zikring kuntulatakan, bertanyalah kalian kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui. Kata nah. beliau rahimahullah taala wal ayat ayat ini surah an-nahl ayat 43 fi fi risalah dalam konteks menetapkan risalah ya risalah kenabian nabi sallallahu alaihi wasallam wahwa itu merupakan bagian dari usul din. usul din bagian dalam permasalahan akidah ya liannal amiyya la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi karena seorang yang awam seorang yang ami orang yang awam itu dia tidak mampu untuk mengenal kebenaran dari dalil-dalilnya. Faizat Ta'azzur alaihi Marifatul Hakki binafsihi lamnya bokailat taklidu. Maka kalau dia sudah tidak mampu, ya, dia punya uzur, tidak mampu lagi untuk mengenal kebenaran dari uh, dia tidak mampu lagi untuk mengenal kebenaran dengan sendirinya. Ya. Dirinya sendiri tidak mampu untuk mengenal kebenaran. Ya. Dia sudah tidak mampu untuk hal tersebut, maka tidak ada yang tersisa kecuali kecuali taklid liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan nah, semampu kalian nah ya jadi uh, itu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala nah masyaallah ta'ala baik uh, tentang hukum taklid ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Sebagian ulama menyebutkan tentang haramnya taklid uh, wajibnya taklid secara mutlak. Ya. Sebagian ulama mereka menyebutkan wajibnya taklid secara mutlak. Ya. Ini kalau mereka bahas tentang orang awam, ya, orang yang ammi. Ya. kita sebut, sudah sebutkan tadi dua tempat terjadinya taklid. Ya dibolehkan ya taklid itu pada dua tempat, pada orang yang, orang yang ammi, ya. Yang kedua pada seorang mujtahid yang tidak lagi memiliki waktu yang luas Untuk kembali mengkaji ulang dalil kitab Para ulama Demikian pula pendapat ulama Maka dalam kondisi seperti ini boleh baginya taklid. Nah, nah Dalam sebagian pembahasan para ulama Mereka menyebutkan tentang Orang yang awam atau tentang hukum taklid secara umum Bagaimana hukumnya Sebagian ulama mengatakan taklid itu hukumnya wajib ya. <coughs> Sebagian lagi mereka menyebutkan ya, Lawan dari Eee uh, apa namanya pendapat ulama yang mengatakan wajib, ya. ulama yang mengatakan wajib, ya, mereka berdalilkan berdasarkan keumuman, keumuman ayat ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah kita sebutkan tadi. Fas'alu ala hala diki, la tumla taalamun. Nah, sebagian ulama lagi yang lain, yang mereka menyebutkan ya, lawan dari pendapat ini, mereka mengatakan taklid itu hukumnya haram, ya, taklid hukumnya haram. Kerana konsekuensinya adalah dia mengikuti, mengikuti ya, selain apa yang ditunjukkan oleh uh, dalil ya, atau selain apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita hanya boleh taklif kepada Rasulullah SAW. Ya. Mereka berdalil dengan ayat-ayat tentang larangan untuk mengikuti selain dari Al Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, seperti uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa ma atakumur Rasulufakhruhu. Wah mana habum anhu fatahu. Fattakul Allah inna Allah syadidul ikaba. Apa yang Rasul itu datangkan untukmu maka ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul itu maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat keras siksaannya. Nah demikian pula uh, Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ittabgu ma anzila ilaykumil Rabbikum. Walattabi'umindunhi auliaa. Kaulilah matakarun. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Ya. Yang diturunkan oleh Tuhanmu ada dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Dan jangan kalian mengikuti selainnya dari kalangan wali-wali, walat ya. wala tabi'ul min walat uh, walat wala tabi'ul min dunia aulia. Kali Jangan kalian mengikuti selainnya dari kalangan wali-wali itu, ya, sungguh sangat sedikit kalian mau mengingatnya. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Mereka menyebutkan kesimpulannya haram taklid. Nah, semakin ulama merinci. Ya, tentang hukum taklid. Nah. Ya. Mereka menyebutkan hukum taklid itu tidak wajib. Ya. Demikian pula tidak <tid> tidak tidaklah uh, boleh secara mutlak. Ya. Jadi ditafsir seorang yang ami, seorang yang awam, ya, syaitan hud taklid. Urusannya ya taklid boleh taklid, sedangkan mujtahid, ya urusannya ya, ijtihad. <tuh> nah. Kecuali kalau dia tidak mampu untuk berijtihad seperti kondisi yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin al Sulaimin rahimahullah taala tadi, ya kalau seorang mujtahid tidak mampu untuk berijtihad berijtihad seperti uh, waktu yang tidak cukup, ya karena kejadian yang mengharuskan dia segera untuk mengetahui satu hukum dan seterusnya dalam kondisi seperti ini boleh baginya untuk taklid nah jadi ini pendapat yang pertengahan insyaallah taala ya, uh, seorang yang mampu untuk berijtihad ya, orang yang mampu uh, untuk berijtihad ya, atau ijtihad itu secara umum dibolehkan bagi orang yang mampu untuk berijtihad sedangkan taklid ya, itu boleh bagi orang yang tidak mampu untuk berijtihad nah masyaallah taala Adapun seorang yang mampu untuk berujiat, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, orang yang mampu untuk berujiat, apakah boleh bagi dia taklid? Ya, jawabannya, ya, ada khilaf dikehendak para ulama. Ada mengatakan tidak boleh, tetap tidak boleh. Nah, sebagian ulama menyebutkan tidak boleh. Ya, boleh dia boleh taklid, ya, ketika dia tidak mampu untuk berujiat, ya, tidak mampu untuk berujiat. Entah itu kerana banyaknya dalil-dalil yang ada saling, <coughs> ya menurutnya saling kontradiksi antara satu yang, yang yang lainnya atau karena sempitnya waktu untuk berijtihad nah atau tidak tampak baginya dalil yang benar pada waktu itu nah yang intinya dalam kondisi dia tidak mampu untuk berijtihad ya dia boleh untuk taklid nah masyaAllah Ta'ala. Jadi, jadi ulama yang mengatakan wajib taklid ya, kalau dia tidak taklid kalau seorang awam tidak taklid dosa kan begitu ulama yang mengatakan eh, haram taklid Ya, kalau ada orang yang taklid, berarti dia berdosa. Nah, tapi ini pendapat yang pertengahan, taklid itu boleh, ya, boleh pada kondisi tertentu. Kalau untuk orang awam, boleh bagi dia untuk taklid. Dan mujtahid, seorang mujtahid atau orang yang mampu untuk berijtihad, boleh juga baginya taklid kalau dalam kondisi dia tidak mampu untuk berijtihad, entah itu karena Uh, waktu yang sempit, ya, atau karena tidak tampak baginya kebenaran di antara dalil-dalil yang ada dan seterusnya. Nah, ini uh, kesimpulan tentang uh, tentang hukum taklid. Ya. Nah, saya ambil dari kitab uh, An-Nahjul Aqwa fi, -fi Arkanil Fatwa ya, yang ditulis oleh Al-Qadi Ahmad Sulaiman bin Yusuf. <coughs> nah, Al-Urini. Nah, seorang Qadi di Makkah al, al, al, al Arabia Saudi ya ditakdim oleh uh, nah Syeikh Saleh Al Syeikh rahimahullah taala ahfizahullah taala dibikin bola uh, Al Syeikh Saleh Al Fauzan Al Fauzan hafizahullah taala ini kitab yang sangat bagus ya untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ya pembahasan tentang uh, tentang rukun rukun fatwa dan yang terkait dengannya nah tentang fatwa mufti atau mustafti tentang taklid dan seterusnya. Nah, ini akhir dari pembahasan kita insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang kenatang tentang anwa'ud taklid. Anwa'ut taklid, jenis-jenis taklid. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri taufik pada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala Beri taufiq kepada kita semua untuk dimudahkan meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya Rabbul Alamin. Saya tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika. Asyadu an la ilahi lantastagfirakatuhu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.